Hú, my Ez az a pillanat, amikor meggyullad a fény a sötétben, ragyog, mi az, hogy ragyog, szétbombázódik a tér minden irányában. Ezzel fogjuk kezdeni az elején az evangéliummal, ami adventi várakozásban ugye nem más, mint a születés, megszületik a világ, megszületik Jézus Krisztus. igen, nem sokára két hét vagy kevesebb, vagy mindegy de várakozunk és tényleg arról lesz szó most a vakás listában ami ugye ö, mentális, lelki hadviselés azért, hogy befogadjuk a jót és a szeretetet és egy kicsit kiszorítsuk magunkból a rosszat emiatt 0 93 00 99 ez nem a dögcédulám száma, hanem itt lehet fölhívni, hogyha beszélni akartok velem. De tényleg én is most koncentrálni fogok, mert az, attól félek, hogy ebben a nagy karácsonyi paláverben, helye, hujában, bazsevában azért a lényeg általában eltűnik. Én azért megfigyeltem, hogy még keresztény családok esetében is momentán, hogy miért is gyűltünk össze az elsikkad a csomagoló papírok között. Tehát úgy kezdődik a János evangélium eleveje, hogy kezdetben vala az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Rendkívül jelentőségű mondatok ezek, amelyek karácsony tájékán emlékeztetnek minket arra, amiről egyébként Stephen Hawking is körülbelül hasonlót gondol, vagyis e, próbáljuk lehújni a szemünket, ez még nem a semmi sőt, ez tele van sötéttel, de mondjuk, hogy e, itt a rádiót lehújjuk a szemünket és pit pillanatokra látjuk vakon a, a feketét és ebbe a hatalmas e, e, megjelenik a fény a fény kinyilatkoztatja önmagát, a fény berobban ez a robbanásának következménye súlyos egészen eddig a rádió stúdióig terjed, ahol én itt ülök, végtelenül fiatal kollégám meg Kábelt szerelközbe, tehát érdekes ez ennek a, a fénynek a születése, ahogy kijelenti magáról az ige, hogy van, és azáltal van, önmagát jelenti ki, ezáltal a teremtett világban részesülünk, és lássuk be így karácsony tájékán és mikor már tele van a poci chili, perivel, meg noki van hogy nem olyan rossz dolog élni azért van jó abban hogy teremtett lelkekként bolyongunk itt a földön de emlékezzünk a, a kezdeti pillanatra a, amikor ez az egész berobbant milyen érdekes mert érdekes a biblia története hogy amikor másodszor történik egy ilyen születés az nem robban ilyen fényeset, sőt, sőt, sőt, sőt. Betlehem. Az egész helyzet elég zavaros, mit keres Betlehembe, de hát mondjuk azt, hogy a, a, akkor is úgy volt, mint most, hogy az államhatalom, meg a NAV, meg Ildikó asszony mindenfélét kitalált. Hát összeírás. Tehát Betlehem. Akkor is nincs szállás... Nincs hol, nincs hol születti e a Istennek másodszor a történelemben, de, de, de, de, de van egy jó kis istáló. Az istálló kérdés, ami aztán felmagasztosul, keresztény ikonográfiában gyászol azóta is kedvelem ezt a puha aranybársony kifejezést, a lóist és a marha istálóra, hogy a jászol, amit belehelnek az állatok. Értsétek meg, hogy fantasztikus, a, a, a, a, a, a mitosz is fantasztikus. A mitosz is fantasztikus, de a valóság még érdekesebb, tehát azt állítom teológiailag, hogy Isten második eljövetele, ami nem fényszörés-bombasztikus volt, hanem inkább kiüresedés és a teremtett világszintjére való leereszkedés. De hála, hogy így döntött! Karácsony napján! Na, e így indul a János Evangélium, így indul a Föld története, így indul a mi műsorunk is, és ne felejtséktek el, amikor toljátok be a pulykát az arcotokba, hogy ezt Jézus Krisztus miatt teszitek. De a tiéd egy is, a pénzedet rá költök. A leborult szivar végít, jaj, mennyi szép nő Pesten Jehoa miért teszed ezt velem, hogy minden nap a essek Remeg az egész testem, kicsordul a nyálam Ma még sokáig látom, ezt így leszakad az állam Mert mindegy, hogy maszkurázol, vagy a ticsők rázol Esküszöm olyan lányok vannak Pesten, hogy falra mászol Nötszennyeset vágod, hely, magad a földhöz. Minden téletípus, sexy molett, vékony, A telt karcsú a ketvencen, ójjaj, én izgulékony, Kedvek hatalmas fenekek, maszkuránál züllet szemek, Renoir festett a legszebbeket, a nyugdíjából majd ilyent veszek. Én az a testem kicsordul a nyálam, ha még sokáig látom ezt így, leszakad az állam, mert mindegy, hogy maszkurázul vagy a dicső rajra rázul. Leszküszöm olyan vannak testen, hogy falra mászol Én a legszebb a cápák közül kapom magad öltöz Mert szednyeset vágod, hey Magad a földhöz, mert maszkurázol, vagy a tücsök rajra rázol. esküszöm olyan lányok vannak, pesten hogy farra mászol. Én a legszebb a cápák közül kapkod, magad öltöz. Metszer nyesel helyi magad a földhöz. Szágodok a metró, napon, a tempón. Rajta utazik sok cicus, ez a maszkuráknak nem jó. Ó, teremtő atyám, adj egy hozzám való. Egy ügyes kicsi asszonyt, és hozzá mini hajót. Fizetnék neki a pincének adnék játót, Kajakra, kenura, csónakra, tutajra csak ennyi az összes bajom. Mindegy, hogy maszkurázol vagy a dicsők rajra rázol És kiszámolja a lányok vannak, Pesten, hogy farra mászol Én a legszebb a közül kapom magad ültöz mert vágott hely, hey magad a földhöz, mert mindegy, hogy maszkurázol, vagy a ticsők rajra rázol, És olyan lányok vannak Pesten, hogy farla mászol, émeleg szabad szápák közül kapkod, magad öltöz, mert szednyeset hey. A budai nők is jók, mondjuk ki, nem csak a pestinők. Tőlük ez? Nem. nem, csak arról énekeltem a maszkurá, hogy a pestinők, és ne legyünk rasszisták a budai nők is megérik a pénzüket. Vagyis jók. A hegyi nők is jók, az alföldi nők is jók. Picit maradjunk még a sportnál, egyébként én, is, akkor jó napot kívánok, Ott, aki Gábor néven. Szóval, hogy téged, mint szakértőt vagy korábban érintetted, kérdezlek, hogy ö, már megint mi volt, vagy lett volna benyomulni a fradiszurkolóknak a meccs után a arénába, ami nek a névadója g kezdődik, de nem reklámozunk, tehát... Hallottál hát, róla, hogy értél, hogy volt értél, egy A, bal, a balhi, az nagyon jó, jó csak érzés. akkor kettő közül válasz szállítsző, vagy egy harmadikat, vagy egy negyediket a kettő közül, hogy uh, ott a uh, fradiókolók szempontjából kedvezőtlen alakult eredmény miatt akartak benyomulni, vagy azért, mert, nézték, mert nézhették a kivetítőn a EB-sorsolást, és nem voltak megelégedve, és akkor így lehet elérni, nem, hogy más hát ez, csoportba kerüljünk. Ez a kerüljünk. Kubatov, harcnak a, a lényege. Kubatov ugye abba bízik, hogyha kiszorítja a B közepet, ami hát azért egy nem nagyon szerencsés szándék általában, akkor majd jönnek mások több ezeren a stadionba. Hm. Neki, neki pici esélye van, mert a Fradi stadion nagyon népszerű meg a Fradi, többieknek nincs, tehát ő, őt nem mondom még vesztesnek. Az a baj, hogy a, a b közép azért egy jelentős szerepet játszik a fradi történetében. Tehát ez egy folyamatosan zajló csata, és a grupa a arénába betörni, balhízni az, az életérzés. Ki mondta? mondta? Ja, hogy, hát figyelj, ők találták ki, hogy ő, nem igaz, például, hogy jogilag nézzük, ez kimondható, mert nem rendszer. Ez a neve, persze. Hát igen, azért mondom, hogy nekik megért annyi pénz, hogy ez legyen a neve, na most például a B közép azért ez, ennek nem örül. Érted? Tehát olyan súlyos különbségek Mármint, minek a névválasztásnak? A névválasztásnak. De most a, téged, téged például a Bakácstért támogatna. Na, akkor mi van? Én sem örülök, hogy úgy hívják azt a teret, érted? Engem nem kérdeztek, és azért mondom, hogy ez nem egyértelmű, hogy intézték a dolgokat, és ebből fakad ez a feszültség azon túlmenően, hogy azért ultrának lenni az annyit jelent, hogy hétvégé egy kis balhé. Tehát formába tartod magad. Ő, ő, ő, ő, ő, ők nyilvánvalóan ő, a testükkel is képviselik a... a most, most ez mennyire jó, vagy nem? Ugye ez egy érdekes kérdés, tehát nem azt mondom, hogy a kubatonak abszolút nincs igaz, amikor mondjuk a vandalizmus ki akarja szűrni. Csak az édes kismackó nem gondol arra, hogy ő ezt egy politikai párt adatbázisát hozta létre. Tehát ha nem ő csinálta volna az adatbázist, azt mondanám, hogy Gabi, hajrá. De miután egy kicsit szorongok a pártunktól és a kormányunktól és a titkosszolgálatoktól és Kubatov Gábortól, ezért nem tudok teljesen mellé állni szorongsz ezt a szót használta? Hát figyelj, ha van egy megfigyelő totális félze, áll, hát szor, igen, azért ah, ne, hülye, ne hülyék, ne legyünk szorongani, azt, azt érdemes, félni nem kell. De azért jó azt gondolni, hogy tudni akarják, hogy mit gondolsz, és tudni akarják, hogy mit gondolsz. Kubató, Gábor, ennek egyik harcosa, ö, nem mondom, hogy, hogy kocsit vennék tőle, vagy egy ágyba aludnék-e vele. Ezek, ezeket kizártnak tartom. Nem akarjuk a jártutat elhagyni a járatlanért kinek tulajdonítod ezt a friss mondást. Jézusom, ez valami Fidesz közeli lesz, az biztos. De miért a, a arcomon, vagy az arckéfejésemmel? Ne, nem, nem, csak voltak? hogy ilyen, ilyen, ilyen dakota mondásokat ők szívesen használnak. Uh -huh. Kellek szépen uh, Orbán Viktor ne, ezt, pont a kongresszus. De tényleg, az a, nem fogja elhinni a több milliónyi hallgatónk, hogy ezt aztán tényleg végképp nem beszéltük meg, is, de mégis. Jó, gratulálok. Szóval ezt nyilatkozta ő azzal kapcsolatban talán pár perce ezelőtt, uh -huh. uh, hogy miért ő vezeti továbbra is a pártot. Mi ez jó döntés? Úgy érzem, hogy ő a legalkalmasabb. Uh, majd, hogyha Ráhel fiat szül, és három éves lesz, akkor meg lehet koronázni a gyereket, de addig mindenképp ő legyen egyetértek. <gül> Nem, gyerekek, hát gyerekek, a, a dinasztia az jó politika, gondoljatok Árpád házra. Uh -huh. Hát, uh, igen. A most már itt az ideje visszaállítani felcsúton Árpád házat. Ha a Puskás Akadémia ott lehet, ez se lehetetlen. Kubatovot említetted, igaz, hogy a Fradi kapcsán. Igen. De egy fajta közeledés, vagy közelítés volt ez tematikai szempontból, ugye a, a, a héten kórens <gül> hát mondjuk témák felé. Pontosan emiatt kérdezem, hogy valószínűleg nem mondom, hogy mint alapító, de egy-két Fidesz Igen? tagot azért ismerhetsz. Um, Van, most volt a Péteres a stúdióban valamit a plafonon kereső, vagy az anyagon kereső? Ja, nem, nem, a ha, közben, ha. Hogy, hogy vér legyen a fejembe. A megfigyelők. A azt is hogy Istenek, az Isten, Jó, hogy tekergettem a fejemet, tehát igen. Akkor viszont nyilván ismered azt a három embert, aki nem szavazott a fő tisztjének megújítására. 1177-ből 1174-en. Tehát 77-ből 74-en. Ki volt az a három bátor? Én kérdezlek. Ja, nem tudom, hát. Pff. Szerintem azok is mellé nyomtak. Tehát az a három szerencsétlen most rettegne, hogy kiderüljön a neve, de mondják azt, hogy mellé nyomtak. A Fodor Gábor is azt mondta a Lex Tiborznál, hogy vér elrontott a gombat, ez megy Magyarországon. Bármikor mondják, hogy mellé nyomtunk. A, a, egyébként például, ha mellé nyomás lenne, én bevezetném azt a Szent Lászlói szabályt, hogy lecsapom a kezét. Érted? Tehát egyszer nyom mellé. Az biztos. Jó, de nagy számok. Hogy mert... nyom mellé, mert két Jó. keze van, de aztán többet nem nyom. Az egyszer nyom, két gomot nyomott, és keresben nyom, ugyanott tartunk. De ne vicceljük ezt el. De nem lehetne elviccelni, hogy ne? Hát amikor százszerzalékos ki a, a királyság, meg minden, hát hogy ne lehetne elviccelni? Szerinted Orbán Viktor nem a ki időbe a tehetséges ö, figurákat maga mellől. Hát de hogy nem, illetve nem kiírtotta, kinevezte köztársasági elnöknek, meg hasonló, nem azért ügyes ő ügyesen megkinálgatta azokat, akik kikezdhetnék hatalmát. Hát azt látom, hogy a Lázár háta egy kicsit hajlik. tehát Az érőszegény szegény sokat kap. Nagyon. Amikor megjelent, akkor olyan egyenes volt, hogy döbbenetes. Nézzétek meg, hogy már egy kicsit kezd hajlani a háta. Az érdekes, hogy... Ő a... kapta volna a másik háromszakot. Nem, azt hiszem, állandóan cipelnet kell, a váladon a kormánynak az összes terhét szarát is mondani kell rám valamit. Azaz az az végül elkezdi hajlítani a gerincedet mert nehéz teher, tényleg, hát nem lehet egyszerű, hát figyelj, a, a, most mit és nagyon jó, nagyon helyesen, mit mondotta a habonyra, vagy a kósára, hát nagyon nehéz ezekre mit mondani, hát érted? azt mondani, hogy a, a magánélet szentsége, a magánélet szenceg, szenceg, hát azt mondanám, hogy, hogy, hogy ez most zseniális. Várj, egy pici szívok, egy kokaincsíkot, aztán folytatjuk. Akkor te ezért kergetre nyakadat, erre ezért Szóval... Na, tehát uh, figyelj, de az a, a magáni életem szentsége, amit a most a felvétel... felnyomtam az oromban testi. Ez a felvételen a habon, nem? Figyeld ezt a félvét. Nem vidékelt az, az van, hogy ha erős a fény, akkor így így összeúzod a szemed, meg az orrod, de ez így van Én nál... nálam is. Figyelj, de, most, de most komolyan? Tényleg, közeledik az ünnep, legyünk komolyak. Nem ezt kértem. <gül> nem, ez, nem ezzel volt jó, a baj. Vagy, gyerekek, hát most most olyan minden... rága a kokain gramja, hogy nekem nincs rá esélyem. Most volt a a stúdió, most mondom Az Azért mondom, hogy figyelj, urakod aztán mit tól? Hát tólja, az az ő dolga, ne, én, nem, nem, nem nincs érintkezési pontú. De most tényleg harmadszul futok neki, és egyben utoljára, hogy... hogy Valóban. ez a kokain kérdés, nem izgatja annyira, érted? Pedig sokkal izgalmasabb, hogy miért kokainizik kormányunkban némely személy, de volt Ő nem a kormányban van azért. Ja, igaz, tényleg ő nem is közszereplő. Hoppájaj, akkor ezt a magánembert, hagyjuk már nyugodtan kokainozni. Ezért ezekben a és hetekben, és advent, és de is fogalmaztál, és hogy fény. Szóval jó, de nem, a, nem a, is biztos, hogy kokainot, az, jaj, csak úgy tűnt, ne. mint hogy akkor, jaj, ne, be, beperelnek, és aztán levágják a, a fejemet. Úgy tűnt, mintha azért tűnt úgy, mert úgy csinál, mint azok, akik kokainoznak, de nem kokainozott. Bocs, most mond Nyertél, témát váltok. Tételezzük fel, hogy van egy messzelátó, távolba látó <gül> <gül> csöved, rövidő <követően gül> távcsöved, és kikandikálsz, vagy könyökölsz <gül> <gül> <gül> szabadkai világűrbe, világűrbe észak felé, a Igen. magyar határ felé, és látod, hogy van egy 8 kilométeres rés a kerítésen. Mi jut eszedbe erről, hogy van-e értelme úgy kerítést építeni, akár nekünk, nyilván nekünk teljes értékben sikerült, és összezár. de máshol mondjuk a szlovén osztrák határon, hogy, hogy tátongjon rajta egy rés. Van értelme, egyrésztől azok a családi cégek, amelyek a kerítést állítják, mert mérhetetlenül jól járnak, most is gratulálok a államtitkártya egész családjának, hogy ők kapták, meg mi szerettük volna dúsóval a kerítésprojektet megkapni, de nem mi kaptuk. Tehát egyrésztől ilyen szempontból is jó, másrészt rendkívül rémisztő, én most utazgatok, látom a kerítést, tényleg jó, jó érzés a háború érzése. Tehát az, az már békeidőben is megtapasztalhatod, ha látsz ilyen pengés kerítést. Több szempontból jó. Ráadásul a, terjed a, az Orbán habonyféle e, vírus, és e, betegéteszi Európát. E, figyelj, én még mindig Merkel pártján állok, érted? Tehát én annyira távol áll tőlem ez a kerítés mitosz. Én... Nincs az a távolba látó szerkezet, amivel te láttad? Annyira távolát őredet a, távol a szabadság. Annyira, annyira távolát olyan a kerítés, hogy, hogy felfelé nézek, nem a föld felé. A földön ott van, ezt be kell látnunk. Kétségtelenül valami háború van a világban, ez egyértelmű, de hogy arra hogy reagálunk meg, miket válaszolunk, na, az az érdekes kérdés. Őde például a egy nem fejtetlenül saját ötletből származó válaszuk volt, hogy Elkezdték ők is építeni, csak én. egy bizonyos, ér, érte, nem, hogy egy bizonyos ö, gazda, akár elvi, akár, mit tudom én, ö, ö, jogi vagy egyéb okoknál fogva nem engedte, és ott, ott tényleg egy több kilométeres. Hát a demokrácia, az, ez egy döbbenetes, döbbenetes. főleg, hogyha tisztelik a demokráciát. Gondold el, ez az én két nagy csendőrpofon után be. be húzzák a kerítést, vagy... Elmaradt, elmaradt. Mindenkinek a két, főleg, hogyha kettesivel számoljuk, a két pofon ütések kapcsán azért az jut eszébe, nem, hogy van egy bizonyos párt, akiknek a kapcsán azt mondta az akkori és mostani miniszterelnök, hogy két aslit érdemelnek, és, persze, az, és az elmaradt. Igen. Az elmaradt. A, azért egy kicsit fél szerintem tőlük, azért is emeli már megütni őket, igazából, bár nem kell neki nagyon igyekezni, úgy látom a, a közvélemény kutatások szerint nem fogja őt belőzni se jobbról, se balról senki nyugi Viktor, azt csinálhatsz amit akarsz, tehát tényleg ez fontos hogy most már, az, ha megnyugodna az lehet, hogy jó lenne Magyarországnak mert ő állandó ellenségkeresésbe ö, bizniszel, tudod és hogy milyen jó lenne amikor a, a, a, a diktátor nyugodtan pihen a, a, az ágyán az, akkor az országnak is jó Ö, ö, ha, ha, ö, de nem ez lesz Úgyse ez lesz, mert úgyis is kell egy kép és ö, most a migránsok ha jól látom továbbra is a migránsok rengeteg belpolitikai kérdést le lehet vele fedni tulajdonképpen nem is érdekes az egész belpolitika mert hála, jó Istennek vannak migránsok mondom neked, hogy annyira hazugság az egész hírek Kélek szépen, ez egy egészen pontos hír, hogy mi befogadtunk Magyarországon eddig 101 főt. Kélek szépen. Voltától függetlenül. Most azt mondom, hogy hány embert fogadott be a magyar állam, hogy itt ülünk a rádióba, megy ez a nagy migráns, és befogadtunk még egyszer, 101. Igen. A kanadaiak csütörtök este, ott volt kint a miniszterelnök, meg egy csomóan a, a, meg a lányuk, a, az asszony. A repülőgépfogadásánál? Igen, és 163 menekültet forgattak be Jordániából. Kélek szépen azért, mert azt mondják, nyilat mondom, mondom hogy mit mondott ő, ő Trudeau, ez egy csodálatos este, mikor megmutatjuk a rakás új kanadaiaknak, hogy miről is szól Kanada. Megmutatjuk a világnak, hogy nyitott a szívünk, és fogadjuk azokat az embereket, akik elképesztően nehéz helyzetből menekültek el. Tehát csütörtökön Kanada megverte Magyarország éves átlagát, amikor 163 ezer. De ők több ezer kanadai akarnak csinálni ezekből a migránsokból. Van egy hallgató? Igen. Na hallgassuk meg. Igen. Igen, napot. Tiszteletem. szeretnék megosztani veletek egy érzésemet. Nem tudom, hogy uh, én érzem, hogy ide vág, vagy esetleg más is úgy érzi, de nyilván ez is menni kell ezt a dokumentumot, amit a kezembe tartok, és az szükségesnek tartja, hogy a rendszeres revizutón át is tudom küldeni valamilyen formában. Uh, mondhatom? Persze, azt várjuk. Na. Szóval a kezembe tartom a Szövetségi Miniszterelnöki Hivatalnak az 1990. február 12-én kelt Magyarországra az 5 szövetség elnökének írt hivatalos levelét, és annak a ofiálta készített íteles fordítását. Majd hm. arról szól, röviden mondom a nem annyira fontos lényeget, hogy a határ megnyitása kapcsolatban 89-ben Megelőzően, tehát az NDK állampolgárainak a számára megnyitott határa összefüggésben pénzösszegeket juttatott Magyarországra a Német Szövetségi Köztársaság azért, hogy Magyarország visszatérjen a hagyományos európai értekekhez. Ezt olvasunk, ide tartozik a központi irányítású kommunista gazdaságból, a demokratikus piacgazdaságban való nehézségekkel járó, politikai és gazdasági támogatása. És most jön az érdekes rész. 1987 óta Magyarország 210 milliárd német márka pénzügyi segít kapott a Német Szövetségi Készítársaságtól. Ezen kívül a szövetségi kormány az 1990-es költségvetési évben 50 millió német márka bocsátott ingyen Magyarország rendelkezésére energiaszállításokat. Valamint a Hermes Lövísz felemelések formájában további 50 millió német márkát az energiaállatban való véghajtandó intézkedések céljaira. Magyarország ezen kívül 100 millió német márka pénzügyi támogatást kap existencia teremtő hit programhoz. A szövetségi kormány támogatja Magyarországot a Demokratikus Európai Intézményekhez való közeledésben. 1968-ben beskedelmi és együttműködési egyezmény a hatályban az európai közösséggel. Jelenleg társulási egyezményről folynak tárgyalások az európai közösséggel. Meghatározó német részvétel mellett Magyarország széleskörű, multilaterális pénzügyi támogatást is kapott a múltban. Az európai 90-ben 870 millió e struktúrát rakított támogatást, bocsátott Magyarország rendelkezésére. Emellett Magyarország a nemzetközi valuta 200 millió usa dollár, a világbanktól 300 millió USA dollár, Nemzetközi Fizetések Bankjától 280 millió USA dollár, volt az Európai Berlágási Banktól is jelentős pénzügyi segítséget kapott. És röviden egy szívélyes tájékoztatás, hogy amennyiben még bármiféle további tájékoztatása van szükség, akkor ezt jelenszék és kérje a szíves elfogadását. Hány példány van a világon ebből a dokumentumból? Hát a dokumentumot hogy hány példány van, arról fogalmam nincsen, de hogy az a pénz, amit le van írva, hogy ennek a pénznek a nyomát egyelőre, évek óta kutatom, és sehol nem lehet megtalálni, és ugye avval kettem, hogy valamiféle dejavőzésem van. Ugye itt egy kerítés lebontásról tesz említést a, a dokumentum, és <tos> <tos> de más hallunk, hogy a Német Szövetségi ugye ma már nem így hívják, Persze, a Törökországban látogat, ahol Különféle az előtt felső összegekhez ö, hasonlító összegeket ajánlanak fel. Ugye halljuk a különböző értelmezést, hogy ez most egy évben 3 milliárd euro, vagy évenként 3 milliárd euro, ugye az egyik, aki adja az egy összegre gondol, akinek ajánlják a török miniszter évenként szeretnénk összeget hallani. Ugye itt arról a történet, hogy bizonyosféle határzárat, amiféle kerítést építsenek fel. Azért, hogy az a fajta eh, mozgás, ami, ami igencsak nagy kavarodást okoz világszerte, hogy az valamilyen szinten kontroll alatt legyen tartva. És én itt érzem a kettős, a két dolog között az átmenet, egy 25 évvel ezelőtt azért fizetett a német állam nagyon komoly pénzeket, hogy egy bizonyos kerítés, eh, ami jelképes volt nyilván itt ebbe a tekintetbe eh, lebontásra kerüljön, míg jelen pillanatban pedig azért ajánlnak föl pénzügyi segít, illetve a törökök részéről német bevándorlási politikának a változtatását, a vízumhozításnak a könnyítését, hogy, hogy valamiféle falat húzzanak, hogy ez a nagyszámú embermozgás picikét csillapodjon. Akkor már, értem, akkor már értem, miért mondta azt Hon Gyula, amikor kérdezte a német kormány, hogy de hát mibe tudunk segíteni, hogy mibe kerül ez nekünk ez a Kerítésvágásokhoz mondta, hogyan semmibe erkölcsi kötelességünk volt. Hát az erkölcsi kötelesség. Egy kicsit ugye, A dórának a elhíresült mondása. <gül> itt mindenkire sokatnak hívtak eszébe, hogy van az a pénz, korpás az ember haja. Uh -huh. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan korbeli dokumentum, ami mai napig, ö, aki ezt meri, megrázó élményt nyújt, és egy talán picikét más szemléletet enged a mai eseményeknek a tükrében, hogy, hogy mégis mi lehet itt a valós háttér, amiről az egyszerű hétköznapi emberek még csak nem is sejthetnek. És itt egy konkrét bizonyíték, hogy horrorisztikus pénzekkel, én azt mondom, hogy előre le lehet az, hogy az a színjáték, ami akkor lezajlott és mai napig is tart, hogy itt e, e, utalnék arra, hogy Magyar Szociálista Munkáspárt, Magyar Szociálista Párt állítólagos utódlása kommunistai fűsági szövetség, Demokratikus fűsági szövetség állítólagos utódlása, amelynek a hiányát utóbb már jogerősítélet mondja ki, hogy ilyen nem volt, ehhez képest az a papíron 3 milliárd, Hát, ja, de ez már, már ez már az őskor, az ősbűn gondolatát feszegetett Tehát. Én nem hiszem, hogy az ősbűn, ugye. 89, ő, ez nem is volt. Értelem, de is vannak olyan dolgok, ami, de azt mondja a jog, hogyha uh, állapotbűncselekmény gyanúja van fenn, és ez a jogellenes állapot fennáll, akkor az évülési idő nem kezdődik mindaddig, <gül> Jó. amíg Jó. ez a jogellenes állapot meg nem szűnik. De egy nem büntetői vonatkozásról beszélek, én egyszerűen tisztességről beszélek. Egy, egy, egy, barátom, egy barátom, aki szervezett egy nagy tüntetést, az beperelt az összes magyar pártot. Az volt a legviccesebb, hogy az ügyészség befogadta a feljelentést. Ugyanerre alapszik, ugyanerre a gondolkodásra. Hát um, én úgy gondolom, hogy ha ez a gondolkodásnak van okirati alapja, ráadásul ezek az okiratok nem általán gyártott okiratok, hanem hivatalos sejrőszer van akkor, jó. akkor, akkor talán, talán lehet neki valamiféle alapot adni. Hány olyan hozzád hasonló, szentőrült lehet az országban, aki és ilyesmit gyűjt és a kollekcióját néha úgy olvasgatja, bújja és meghossza másokkal, szerinted? Uh, hazudnék ha azt mondanám, hogy ez gyűjtési szenvedély, ez egy véletlen folytán felismert összefüggésrendszer, aminek a szálai e, vannak göngyölítve, és e, különféle hivatalos eljárásokban kisebb-nagyobb sikerrel érvényre juttatva. Noha ennek a média, fősodratú média nem igen az hangot, de ez sem igaz teljesen, mert azért bizben e, nem akarok mondani, de mértékhadó médiában ö, lejöttek ezek a tényszerű tudósítások lett is nagy baj hát a reakciók alapján majd ki fog derülni hogy minket hányan hallgatnak vagy követnek egyéb módon hát köszönjük. megrázó volt köszönjük és nem csodálkozom köszönöm szépen na de a, addig is amíg magunkhoz térünk egy kis maszkurával vigasztaljuk magunkat Amit akarok, elég teremtési hibákat fedező, előre haladott csak Tudom, raznák ére még ádám, törvényel elítanám, csalánzsákba futtatnám, éjjel megálmodtam, éjvát miniszobnyába láttam, visszajött a paradicsommal, szívembe zártam, Mét napot ülök, abból hat éjszakát alszom, öt prostituált, miből a negyedik december nagyon, még több epizód, melyből ármat tartok számon, hét tücsökraj, egy maszkora, egy mikrofon, ennyi szólatága a nadrág, ami a testtől távol áll, halál a fel felé a végtagoknak imponál. Na meg kikeresztelt meg arra, hogy ilyeneket tilatkozzak. Ha eljön az óra, mindenkit érdemes szerint utalmaznak. Tehát nem a gatyabő, hanem a lában vékony. Amúgy a klasszikus profitáknak ez évek óta sablon. Nem a gatyabő, hanem a lábán vékony. A művhajhagyatéka ez a benntartó sablon. Egyeznek a gének! Gyered a geng, zarák súrba lenk a mallet. Bíz a nem a gadjaből, nem a levon vékony. A műfajhegy a tikkos a. Pentátum szablon. Egyeznek a kinek. Gegyed a genga, az aragsorban lánkom van lesz, visztelgen! Az aranyra alaphozva, a következőket írom, mentalitáson fekvő, hangsúlyom, figyelemre méltó. A rejtett értelem, végképp a láthatatlan végtelen, szemtelen felfogáson állasz, Hagyja a furc érzelmem, ott mélyen nyersen, köz belép az egyéniség, Mértani politika, szélesség, se a bőség. Lehet az is, hogy a katyabő, de talán tánalában vékony, élik ehhez minden, nem csak a francia sanzon, különös áborgató kultúra, masz Faj, kecske, könny és fekálja, Talentum szakramentum, szószóló profétág és élet elkötelezett, prédikáló a hasznos információ, forrás, hírvivő postás, a gyártól fiútól szentlektől, örököl szokás, hűséges polgár, loyális gondolkodó emberi elnöket összetavaró, közönség, háborgató. A műfaj, hagyatéka ez a pertató sablon Egyeznek a gének, kegyed a geng Az alaksorban lenkaman lesz, vissza Nem a gatyapül, nem a lábam vékony A brandünk, hogy a téka, ez a maszkúra sablon Egyeznek a gének, kegyed a geng Szintista lett vissza geng Ez már nem régi maszkúr, Haló. Ez már valami úgy, új? Régi, az voltam még Eh? Én meg azt kérdezem tőled, hogy figyelj, egész héten volt egyetlen fantasztikus jó hír, tényleg akarom, hogy jó hír és igaz legyen, hogy a klímaváltozás. Fantasztikus esküszöm, ugyanezt akarod, jó, ezt, ez, ugye, hogy ezt nem vártad. Igen. Megnéztem egy dokumentumfilmet egyik éjjel a klímaváltozásról, annyira elkeseredtem, hogy inkább Íziszről néztem dokumentumfilmeket. De, Azzal vigasztaltam magam. Vincceset én is tudok mondani. De én, nem annyira amikor, szörnyű állapotban van a földi klímaváltozás területén, hogy a leges, legutolsóbb pillanat szerint, volt Szerintem ez. nagy a baj. Na, na szerintem na. nagy a baj, de... <clears throat> Csak azt a mondani, hogy szerintem jó, vicces, hogy, hogy én amikor először hallottam a klimaváltozásról, és tényleg egyre inkább el kellett, hogy higgyem, miközben korábban meg nem hittem el, és sokan nem hitték el, hogy, hogy volt a Viktor Klima nevű kancellár, és amikor őt leváltották. Esküszöm, azt hittem, hogy arról van szó. Hogy Azért, mert nem jársz a, a francia közép, a francia hegységekbe, minden évben, minden évben 15 méterrel csökken a hó. Na most te azt akarod mondani, hogy te megjátsz. Én egyszer-kétszer voltam egyébként, de nem feltétlenül láttam, meg nem vittem colstokot, de tényleg sajnos glecserek is tűnnek el. Tűnnek el. Ha nem hiszel a szemednek, akkor ostoba vagy. Azt vette észre, hogy, hogy tűnnek a glecserek azzal nagyjából egyenesen-arányosan szaporodnak a természet Csatornák, televízióban, és, és, és az ilyen Igen, témájú figyel meg. jó, Igen. de oda kell De igazad van, hogy el lehet sekiesíteni a témát azzal, hogy állandóan pofázunk, de nem teszünk semmit. Ezért volt fontos a klíma, mert a, a lényegében és a szigorú klímaszabályozást fogadtak el, mint várható volt, ami Igen. nagyon helyes. Másrészt, hogy itt van egy fontos, hogy pénzügyileg megpróbálják azokat kompenzálni, akik emiatt hátrány szenvednek el, mert azért nem működött a klímaegyezmény, vagy nem jött létre egyesség, mert egyesek mérhetetlen mennyiségű gyártás során termelik ezt a hőt, és akkor át kell, tehát a, a gyövedelem kiesésüket kell valahogy pótolni ahhoz, hogy a, hogy a Földön egységes magatartás legyen. És ez lehetőséget ad arra, hogy ö, különben azt kell mondanom, hogy két évszak lesz, és a tengereken meg folyamatos viharok lesznek, tornádok lesznek, minden a, tehát az, hogy a, a lényegében a tornádok és a viharok most már úgy csöpörgetnek végig minden földrészen és szedik rendesen az áldozataikat, az is klíma, hőházhatásként hőhatásként foghatjuk föl, tehát tényleg ostoba az ember, van egy film, ami erről szól egyébként, és azt mindenkinek ajánlom, hogy az a címe, hogy nem, ennyire hüly, az is jó, a Koyániszkáci is Igen, jó, de világok kizökkent világ, kizökkent. de hogy ennyire hülyék, hülyék vagyunk. A 2015, ez a világon egyszerre jelent meg az a dokumentum, rengeteg portalon, meg a Youtube-on is meg tudjátok nézni, és arról szól, hogy miért pusztult el 2015-ben a világ. És az a kérdés, hogy tényleg hülyék voltunk-e? És a, a, az a film nagyon helyesen depressziósan azt állítja az ember hülye mert képtelen megvédeni magát de ez a klímakonferencia pont azra bizonyíték, hogy a leges leghűjébet 2015-re a nagy hatalmakat sikerült meggyőzni Amerika, Japán érted? ezek nagy tökösök és mégis belátták, hogy a gyerekük oda fog fajdni majd a, a Gletscherhez Augusztusba, hogyha nem tesz valamit hát ciklikusság az így is úgy is tagad, ugye, volt, aki tagadta a problémát. Ez. Olyan felháborító volt. Mármint most Párizsban? A... Nem, a klímát, hogy, a, a, a, a, a, hogy növekszik a, a üvegházban a, ja, a hát, meleg? Figyelj, ilyenek, akiket nem akarok minősíteni, de lehetséges, hogy szentől abban, amit mondanak, és ahogy cáfolják, azt, azt komolyan is gondolják, de, de, de ilyenek mindig akadnak, már csak a nagyszámok törvény alapján, és akkor megnyugtatják az embert, és azt mondják, hogy, hogy humbog, ugye a, a, a klímaváltozás. mi az, hogy minden évben megmérik, hogy ennyire magas középőmérséklet még nem volt ők, soha? Bocsánat, El, ők a miatt, ők, ők, ők az idióták! Mondják. Viszont valami mit tudom én, elméletre ö, támaszkodva ők azt mondják, hogy ez valóban a ciklikusság miatt van. Mindig megyünk egy égkorszak felé, aztán jövünk egy és ez most éppenséggel arra felé... Igen, fel a... igazuk van, ciklikusság van, de a ciklikusságot figyelő szakemberek megfigyelték, például a, a víz mennyisége és a szárazság mennyisége az összefügg a nap erejével és a hőmérséklettel hogy egyre ciklikusan visszatér a több víz, meg a visszatér az asszá is, de egyre nagyobb szélső pontokra hánk ki, Tehát, azzal, hogy egy-két fokot emelkedik a középőmérséklet, az annyit jelent, hogy augusztusban, minusz, augusztusban plusz 45 lesz, és minusz 35 januárban. Tehát, a, és akkor tudod a te nagymamád, meg nagypapád, hopp, földobja a bakancsát, mert egy kicsit ingadozik a hőmérséklet, és abból bele lehet halni. Tehát a klímásoknak mondom, hogy szeressék a, a, az idős nagyit, meg a nagyit, mert nagypapánk mert például rájuk hat, de nem csak rájuk hat, hanem azra is hat, hogy az öreg nyugdíjas nem tud kimászni az erkéről, amikor a hurikán elviszi a, a, a házát. Így vagy úgy, ez, ez mind a, a hőmérséklet és a természet, és most már jó lenne vele valahogy szembenézni, ugyanis a mars kutatás nagyon lassan lassú halad. Azt mondom, hogy a jóléti társadalmaknak és a jólétben élő országoknak, államoknak kéne elsősorban, és csak ezzel foglalkozni, nem az ilyen viszonylag pitlák belharcokkal, belpolítikus Így van, le kell nyomni a szaud-arábiai olajos köcsögöket és elektromos autókat kell építeni. Nem megváltoztatja. A autóknak az előállítási költsége, mármint hogy igen, igen, igen, nem csak uh, financiális szempontból, Mik�? hanem mondjuk környezetvédelmi szempontjából is, mert ez is költség. Hát bizony olyan, hogy kiöntjük a káddal együtt. De <coughs> biztos előbb-utóbb lesznek azért. Uh, nem, nem véletlen az a ugyaneznek a Figyelj, ha fosszilis a... energiákról leszakadunk, akkor lehet, hogy megoldjuk a migráns kérdést igen de fosszilis energiákkal az már csak olaj az is le olaj igen, a piacok hát államokának a csúcs megöt. tényleg egyikünk se ért olyan nagyon borzasztóan hozzá. Bár én tényleg kezdtem leakadni a belpolitikai. Én most vetem már újságot a nézem, elsősorban tényleg könyvetvédemmel foglalkozom, már mint nézőként, igen. semmiképpen nem kutatóként. És tényleg arról van szó, hogy a fosszilis energiákkal azért tudunk még e, számolni, mert olyan borzasztóan sok időt el, Uh, ami alatt uh, kiarakult azt mondanak, a Azt mondod, hogy 10 év alatt kirabolott 100 ezer év hagyatékát, és azt nem mm. tartod problémásnak. 10 év alatt több mint 100 ezer évnek a hagyatékát. 100, 100 ezer, bocsánat, Igen, Igen, most egy Igen, kicsi le, értem, több tízezer. Ez borzasztó. Miért tönkre már a földet? Egyértelmű. Hát már az olajkutatás is azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag a földben lévő felhalmozott energiamennyiséget pazaroljuk. Olyannyira, hogy, hogy még nem nem estünk kétségbe, mert még találunk még mind a mai napig olajat. Most már a minél rosszabb, annál jobb alapján azt gondolom, hogy ha majd az olaj elfogy, észhez érünk De jelen pillanatban nem fogy el, és Szaúd-Arábia pedig finanszírozza a háborút. Hú, most Szaúd-Arábia hadat üzen nekem, mi lesz akkor? Nem szabad. Ez érdekes ez a Szaúd-Arábia de egy nőt beválasztottak most a, az első nő ezt tényleg nem hittem volna vagyok, barátom, arabok egy nőre azt mondták, hogy ember és ez annyit jelent ha a, és képzeled úgy jutott be ez a nő hogy nem mutathatja az arcát hmm. képzeled milyen jó lehetett a profilja és nem kampányolhattak még azért nem tökéletes a szaudarábi demokrácia hmm. ennek ellenére a, a nő bejutott van, azért mondom, hogy a, a képmutatásnak a, a hazája talán Szaudarábia vagy jelenkezőleg, hogyha csadorban nem és nem mutathatja a e e hét, vagy, vagy nem mutathatja az azért mondom, hogy ennél viccesebb nincsen aki alacsonyan tartja az olajárat pörgeti a gazdaságot és, és a Szíriába finanszírozza a háborút na látod, na látod mi nálok is működik a kvóta nálunk is működhetne mert az, hogy nő van a az arab államok hány menekültet Tessz. fogadtak be, hát, szerinted, mint Magyarország, kb. ugyanolyan szinten működnek? Igen, hát ez egy fontos dilemma, és sokan is vetik a, a szemükre, mi? hogy, hogy milyen érdekes az úgy. Igen, szükség. arab nem. testvéreiket miért nem fogadják be? Ennek is biztos megvan az oka, és szerintem se lehet kötelező, de az arab országok, most nem akarom szóval nem aztán végképp het? megvédeni, de piadást tován is az európai fejlett államok nevében sem, de annak is oka van, hogy, és nem a Merkel kancellár, hogy uh -huh. ő gyakorlatilag bianco passzust adott nekik, de annak is oka van, hogy a jóléti és demokratikusan működő felé indultak el. Hát, mert van némihez némi tudni, hogy, hogy a állásában terroristaként vannak letartóztatva a politikai ellenzékeket. Hát nem, ugye miniszterelnök is. Van, de azért volt több tízezer, igen, ők azt mondják, hogy ezek is emberek. Most amik, akik jöttek. Azt hiszem 25 hát, ezeres kótát Igen, meg. 25 ezeres kóta most aki jött, ez kérek szépen egy alepói nőgyógyász lab laborasszisztens feleséggel, tehát szerintem lesz szállása. Hmm. Ö, Akár edző is lehet. edző is lehet, de ha a magyar orvosok így el tudnak még mind a mai napig helyezkedni, akkor az alepói nőgyógyásznak is lesz szállása, és igazuk van. Ö, megmenti a kanadai gyerekeket. Hinni kell néha abban, hogy akit befogadok, az nem az ördög maga. Igen, csak ez, megint csak aztán javíts ki, mert ez talán jobban érthetsz, a kölcsi megítélés és így tovább, hogy ha, ha azt tűzzük az ászlónkra, hogy igenis fogadjunk be menekülteket, azért, mert köztük van nagyon sok, akire nem csak azért, szakma hanem, szerint a gazdaságnak hasznos van. is tud lenni ez csak... Hát igen, de akkor viszont egyúttal azt is kimondjuk, az, hogy a, a többiek lényeg. ne jöjjenek. Nem, nem, nem. Az, hogy hasznak, jó, csak mondom, hogy nem a hasznosságot helyezem előtérbe, csak mondom azoknak, akik azt gondolják, hogy a mi jóléti társadalmunk tartja el őket, nem igaz, ők majd profitot fognak termelni, egyszerűen azért, mert az ő emberfogalmukhoz is tartozik a munka. És ez, azért mondom, hogy nálunk olyan sötét színűre lett festve a menekült kérdés, hogy de mi nem gondolunk a nőgyógyászra. A, a, a magyar nőgyógyászra se gondolnak, tehát ezért érdekes a dolog, hogy valószínű, hogy ha a magyar kormánynak több esze lenne, akkor nem 101 menekültet fogadna be, mert biztos, hogy 101 értelmiségi van ebbe az oldiási menekültben, nem sokkal többet. Nem is segítünk magunkon még a hasznosság révén se. Bár az erkölcstnek nem a hasznossága a legfontosabb. Ők se arról beszéltek, hanem az, hogy a kanadaiak színesedni fognak 20-30 ezer ilyen emberrel. Akkor hírek után. Amennyire én tudom, teszünk majd kísérletet egyebek mellett arra, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztonságának a képviselőivel esetleg, ha autó érjük. Hát, igen, akkor beszéljen. Igen. Jó? Ja. Több érte dolgod. Hogy legyen. Hát, hogy most hírek lesz. Csak nézte a sírúj magnót, azon töprengett, hogy adjon rá még volumot. Csak dobálta, dubálta az összes CD-t ahol egyikben sem találta az új dallamot Csak kajtatot, kutatott www.cutoron rotációt ásította Ripit gombomulatot Minden haver DJ, irgalmatlan rádiós Minden szombaton a play, olyáltalános Oh, hisz olyan sír track, hogy bejött a rádiósnak Rá a DJ, és már megy rotációban Kicsit diszkós lett, hogy élvezze anyát már annyira brutál, hogy utál az underground. Sírdák, sírdák, sírdák, sírdák, most lett kutató, találkoztak ne otthonnal, ww.pontjuturon, óriások közt is léteznek kis csillagok, piros szipkás vidércek, maszkurák és kis borzok, diszkózott az agyában, a szürel állapot, nem sajnált a szombatonként a drága áramot. Empádiát mp 3 a traktorban utaztatott, szundított a plégombon, dücsöboliszra volumot, olyan sírfek, hogy bejött a rádiósnak, rából a DJ. És már megy rotációban, kicsit iszkós lett, hogy élveze anyád, már annyira brutál, hogy utál az Underground, jó Oly, isz olyan track, hogy bejött a rádiósnak, rábollintott a DJ, és már megy rotációban, kicsit iszkós lett, hogy élveze anyád, már annyira brutál, hogy utál az Underground, Utálasz az Underground, mert sír a track, le, sírrotve, utál az underground, mert szízi a track.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 a rádiósnak rápolintott a DJ És már megy rotációban Kicsit diszkos lett Hogy élvezze a nyád Már annyira brutál Hogy a underground Próbáljuk elérni Simon Andrást, Ernő, tessék, azon elrontottam, legalább 60-szor mondtam, hogy Ernő, hiába. Menekült így főbiztos, mert ő sokat tudhat erről, a, a, hogy most mi van, mert ugye be vannak zárva a határok, kerítések emelkednek, és tényleg úgy tűnik, mintha nem is lenne migráció, holott közben talán a tempó egyáltalán nem csökken, viszont majd a, nem fogjuk kihagyni a parát se addig hadd mondjam el hogy azért az érdekes hogy Lengyelországban a hétvégén több tízezren tüntettek amiatt hogy ők nem olyanok mint Magyarország tehát hogy ne keverjék össze Andrzej Dudát Orbán Viktorral amibe az a pikás hogy tényleg össze lehet cserélni ő is a megfelelő forgatókönyv szerint cseréli le most az alkotmánybírókat. Igen, így kell csinálni, kicsik vegyetek, tollat a kezetekbe egy füzetet, hogy hogyan kell megszerezni a hatalmat, tehát először Kubató fölméri a lakosságot, majd aztán lecseréljük az alkotmánybírókat. Äh, öh. Olaszországban viszont, hogy, hogy mennyire kaotikus a helyzet, Lombardiában úgy döntöttek, hogy a, a pár terror után, hogy nem lehet a csajoknak burkát és nikábot viselni. Ez egy érdekes kérdés lenne ez a burka dolog, mert a hagyomány, a hagyomány tisztelet mögé bújhat-e bárki. Van olyan párta, olasz párta, amely tiltakozott ez ellen, hogy ők nem jutottak ilyen szintre, de ugyanezt gondolja a Keresztény Szociális Unió a CSU, nagyon szégyelen magam a CSU miatt és hadd mondjam el, hogy a Bajor párt a számomra nagyon kínos, de hát mindegy ők azt mondják, hogy igen, tényleg ezt a burkát, ezt a nikábot most, most már felejtsük el, hogyha itt Európában akarnak élni ezek a nagyon helyes muszlimcsajok most viszont megint egy, azért adunk be egy kicsi na maszkurát, hogy vagy a parát, vagy a, a főbiztost elcsípjük. <Szorítan> Igaz, hogy azzal lesz a testünk Terveztek vagy teremtettek Ákartak vagy szeretkeztek Itt vagyok, ha így akarták Maradok, ha úgy akarom Nem látszik órám karomon Nem látod, mert eltakarom Nem írják a sorsot hittel Én vezetem napjaimat csak birkák, akik hiszik, nincs kereszt viszik, a levegő az Istenem, a víz a tűz a szerelem, apám az én teremtőm egyedül nevezem, csak a testünk megy az útra, ha jó lelkem itt marad, szavam az új testa nem tud Shall we cut the Vagy vagyok, jó vagy rossz energia. Öldök vagyok Isten leszek, nincs panasz glória, csak muzikával szólnia, szép dolokat szórni az erkölcsös tudatra lépni a sútra, pozíciókat váltva, szinteket átlépni, hagyományokat felbontva, világokat átélni. Lüszzifer pacsirtak, Kobold csend a Csendes áron, cigány az Isten napja melegen hölgy nyáron. Tiszteletem Bakás Tibor vagyok és az éterben itt van velem Simon ernő, tiszteletem? Jó, és kívánok! Ön az ENSZ menekültügyi főbiztosságnak a szóvivője, ugye, hogyha mondjuk ez pontos. Igen. Én sokat utazgatom a déli határon, mert ugye szabadkán élek, és azért a kerítés miatt is tudom, meg látom, hogy, hogy nem látom most a migránsokat, de ugye ez nem azt jelenti, hogy vége szakadt volna, sőt, úgy hallom, hogy a tél ellenére magas a tempó igen, továbbra is szép nagy számon érkeznek Európába. Más kérdés, hogy nem Magyarországon keresztül, ugye Magyarország a Szerbiai és a Horváthországi hatása. ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy látszik-e bármiféle megoldás? Mert ha én a politikai megoldást nézem, akkor két ellentétes pontot látok, az egyik Merkel asszonyi, a másik Orbán Viktoré. Ugye a megoldás elsősorban ö, nem is a menekültekről szólna, hanem arról, hogy azoknak a háborúknak vessünk véget. Mindenek erőt Szíriában, de hát a háborús-féres konfliktusoknak se is se száma a közel Afrikában és mások világban. Szóval azoknak a háborús különbözőek a jogi szabályozások a különböző országban? Hogy lehet itt rendet csinálni? Uh, ilyen szinten, nemzek nemzetközi szinten ez ez egy egy a young, ugh, munkahőpiacon, hogy bármilyen más szempontból a a társmal szükség rájuk. a menekültek esetében, akik az életveszély menekülnek, azok esetében viszont nincs ilyen döntési szabadság azokban az országokban, amelyek aláírói az elszmenekül ügyezményének, azokban az országokban azért az jog is kötelezi őket, és hát egy sormás sor egyezmény szoberszony erről, arról pedig már nem is kell azt hiszem, és testem külön, hogy ha nem lenne a jog, akkor is ős idők óta alapvető emberi kötelességünk a veszélyben lévő embereknek oltalmat nyújtani. Karácsonyig milyen fontos dolga lesz még? Ó, még annak? nekem? Aha. Együtt dolgozom a kollégáimmal, a kollégáim én is, bár most az elmúlt pár hetekben én konkrétan nem voltam a Balkánon, de a kollégáim folyamatosan ott vannak, hiszen most nem Magyarországon vannak a menekültek tízezrével, hanem elsősorban Görögországból, Macedónián, Szerbián keresztül, Horvátországon, hát mennek Európa felé, és ott vagyunk szinte minden határátköponton eleve állott vagyunk a Görög-szigeteken, és hát persze közelkeredet Törökországban. Azokon a helyeken azok az emberek megérkeznek, és azon túl, hogy egy csomó segélyszerettel karöltve igyekszünk őket ellátni az alapvető szükségek cikkekkel, tehát élelmiszerrel, indivalóval, sátorral, menektakoróval, és minden, amire alapvetően első körben szükségük van. A mi legfontosabb dolgunk, mint az NSZ-nek munkatársainak, hogy a legkiszolgálhatottabb szakszót használnak, a legsérülékenyebb embereket. Minél hamarabb észrevegyük, kiszúrjuk őket, ha úgy tetszik, és minél inkább őket, úgymond csúlyoszóval, kiemelve a tömegből, eh, ahhoz hozzásegítsük őket, hogy találkozzanak a megfelelő emberekkel. Itt arról van szó, hogy nagy akiknek sok kisgyerekük van, terhes kismamák, Beteg emberek, mozgássérültek, az mozgáskerekes székkel, mankóval közlekedők, vagy idős emberek, nagyszülők, népszülők, akiknek mi hamarabb szükségük van egészségügyeletesről, csak egyszerűen arra, hogy ők nem képesek akár egy-két éjszakát télen konknerben vagy valami sátorban aludni, mert hogy nekik, nekik ö, az komoly veszélye rájuk nézve. Ezeket az Igen, embereket az. próbáljuk a sor elére hozni, és ő rajtuk minél hamarabb segíteni, persze úgy, hogy mindenki máson is. Gábor Aki még kérdeznek. Simon úr, hagyd kérdezzek valami, Egyebet, ön ugye kommunikációs munkatárs, kvázi szóvívő, és ha jól tudom, akkor egyebek mellett feladatuk az, hogy Magyarországi intézményekben, táloktatási intézményekben is beszéljenek egyrészt az irodájuk az intézményük tevékenységéről, és talán akkor ezenből a menekültügyről is. Ha így van, milyen a fogadtatás? Mi az általános ismeret anyag, amit mondjuk a diákok erről a kérdésről tartanak. Azonos-e mondjuk a sajtóban megszokott és gyakran hallott nézőponttal, hogy az ővék esetleg eltér? Általánosítható-e, fogalmazható-e, jellemezhető -e ez valahogyan? Igen, azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban a, az elmúlt egy éve mindenképpen a téma egyértelműen a legfontosabb téma volt Magyarországon, de nem csak Magyarországon, egész Európában, az észnyugat világban is. És nagyon sok olyan tévképzett van, olyan tévedés van, ami benne van a politikai közbeszédben, az általános közbeszédben, a média van mindenhol, amit érdemes tisztázni, érdemes helyre tenni, mert ezek a téves konflatok, -ok, téves elképzelések, ezek nagyon könnyen oda, hogy az emberek értelmetlenül, és, és feleslegesen félnek, feleslegesen tartanak a menekültektől, feleslegesen gondolnak róluk rosszat. Például a politika hatására nem nem sorban Összemossák, összekeverik a menekülteket a terroristákkal terörveszéllyel, pedig éppen ezek az emberek azok, akik saját maguk is Irakból, Afganisztánból, Szíriából és máson a terroristák a terror menekülnek el. Ők is pont ugyanazoknak a, a terroristáknak vagy, vagy háborús bűnözöknek az áldozatai, mint téma, rendkívül sokrétű és bonerú téma, ugyanakkor a két emberek élete. Így, így van, együttérték önnel Simon Erdővel, hogy segítsük a menekülteket. Köszönöm szépen, és hát erőt a munkához. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen. Viszont, Megint a maszkurával vigasztalunk, aztán jön para. Tények volt mondom, magamnak majd ha ez el. Csak nulla már el, nem is én vagyok ez már Csak szerettem volna, ha velem is van ilyen És most benne vagyok, még sosem volt sűrű homály, Ah, oh, pont az az egy, az az egyetlen darabja, azt kéne Elvinném, s ha nem akar meghalni, a többi elérte Sívettünk a bozban, közé raktam, és kopognak az ajtóban áll. Én örülök, hogy itt vagy. Hm. Szonyom, holnap mögöttem szívek elkülobnak mácsak. Kezet csókolak, építsük úját út az újnak, Falazzuk be a régi vérembe, ívodott a szerelem, de csak a száraz vörös szép, én vagyok hülye. El, ha félsz, csukjuk be, csak mi lássuk, mert sok és hülye nézi Mindelem itt van, mégis is így Vágyom egy doban majd találkozunk egyszer Meghallhatsz, de másik Csak kacagok búnyosan, töltök még egy kortyot Hideg lett a véred, mert cucak palackos por volt én Imádnám a testem ez, na pont a többször érni Semmi nem jelent többet az ereid csorgó vérnél Szeretkezz a boldal, én el leszek a nappal Pont azzal az egyal, azzal az egyetlen darabban szolgálja a létünk, amik van, csak is hülyányk Év voltál voltam én is. Mondom... Nyuszi, nyuszi, muszi. Hello, hello. Na végre, jaj, de jó hallani téged, Istenem. Hát ne, hát még nekem Jaj hát. jó. Ha. Milyen volt, amikor nem tudtál beszélni? Hát, ö, egy, olyan, mint egy átlagos nap itthon. <tos> Figyelj! <meg. tos> ja. Vigyázz, mert hallgatja a feleséged. De ja, Hát szerintem igen, itt titokban meghallgatják a nők, amiket mutatok Na, figyelj, ez ez el a gyövjön, kedvünket! Figyelj. Örülök a klímakonferenciának, most ezt elhiggyem? E, figyelj, hogyha megállapodnak abban, hogy tesznek valamit, igen. és hazudnak. Igen, akkor meghaladnak. Még mindig jobb, mint amikor meg se állapodnak. Igen, igen, igen, igen, igen. Igen, legalább azt hazudják, hogy. Igen. igen. Tehát ez, ez pont olyan, mint mikor a mikor a jobbikos vezető tiltakozik az ellen, hogy ő náci lenne. Igen, mert, akkor... mert az szerintem rosszabb lenne azt mondani, hogy hát bizony, hogy náci vagyok. Így hát tudja, hogy nácinak lenni jó. rossz, és akkor azt kell mondani, hogy én nem vagyok az. Tehát én ezek ilyen apró dolgoknak örülök. Jó, van, a akkor örültél, hogy a... amit, a... én nekem az egyik kedvencem a Kósa Lajos. Lehet, hogy azért, mert... Hát akartam is mondani, hogy olyan jó, hogy most hívsz, amikor épp véget ért az Orbán beszédben a. Ideges lettem volna, csak közben. Milyen volt tényleg? Hú, Na, mesé. Nagyon, nagyon jó volt. A fincsiket mesé. Hát összefoglalni úgy tudnám, hogyha mi elég sokan és elég hangosan üvöltjük azt, hogy Európa rossz, akkor talán nem veszik észre hogy mi olyan sokat loptunk. Ez volt a lényeg, nem? de a részleteket... De ez lehet, hogy ez igaz, oh, inkább kifejtem később. De hát ez lehet, hogy bejön. Nem? Persze, hogy ne jönne be. Hát, hát figyelj, a, a Lajos azt mondta, hogy lát, lehet, hogy olyan jól megy nekünk, ho, ho, hogy azt nem tudjuk megmagyarázni, de beszéljünk inkább másról. Ez nekem annyira Igen. tetszett. Ez, ez végre valaki őszintén be azt meri mondani, hogy beszéljünk inkább másról. Igaza van. Olyan. Igen, a Kósa Lajos, aki ugye... <kül> nem a, hogy is mondjam tehát nem az akadémikus tagozatában van a fidesznek a Kósa esetében a biztos egy nagyon sokan megkérdezték, hogy, hogy miért van az hogy a Fideszeseknek ennyi pénzük van ja. és őnek mindig azt kellett hazudni hogy nem is nincs, nincs is. Ő, nem, nem, szóval ja. nem nincs is olyan sok vagy valami és de ő az az ember től, aki tehát vannak abban a Fideszben a ralkalmasok, akik folyamatosan ugyanazt tudják hazudni, de kúszalában is jó levegőnél az vidéken, meg minden, csak akkor nekik már elegelek, hogy most már tényleg ezer egyszerűen. Igen, ha, mert ugyan, a csak akkor tudta, az, hogy, tudta, hogy... Akkor inkább most tök jó. Igen, mert gondold el, hogy amikor tudod azt, hogy van, aki meggazdagodott a családodból, és köz... ja. azt kell mondani, hogy nem gazdagodott meg, az nagyon te megterhelő ám. Hogy azt kell mondani, hogy meggazdagodott, de megérdemli. Hogy va, va, igen, igen. De a beszélünk másról, az szerintem sokkal jobb. Jó, jó. Próbáld ki majd a feleséged, jön egy problémával, és akkor mondod neki, beszélünk másról. Igen. Érted. Én már próbáltam, csak azért a feleségem az nem olyan hülye, mint a magyar nép, hogy, hogy nem... akkor, más... akkor másról beszél. Ha hát hát a... neki, hogy van egy problémája, akkor ő arról akkor mindig visszatér rá, tudod. Hát, tudom, de nem tudod hozzábutítani a feleségedet a magyar néphez? Hát az már nem fog menni, nem, nem. szóval nem. lehetetlen lenne, mert olyan fokú fizikai delvartozással járna, hogy ez már nem éri túl ember. Uh -huh. a, annak örültél, hogy már megint sikerült a, a 16 milliárdot ö, ö, befektetni az Exim Bank tudott 16 milliárd forint saját forrásra kiírt pályázatot, és sikerült olyan tőkbefáttetőt találni, aki, hát, és a szomszéd balakik. Hát de hogy ne örülnék? Olyan érdekes, hogy én, én, én otrontom el, hogy én nem tudok soha szomsz olyan szomszéd lenni. Hát, Tehát ez a, ez, a, ez a, az egyiket Gubica Ágostonnak hívják, ő a Rogán első feleségének volt a házastársa, de... Te, nem, euh, ő a mostani házastárs, nem? Vagy a mostani? Most keverem, de valaki valakinek a feleségének a férje. Uh -huh. A másik, meg a Boris Mihály, az Pasapark lakó, képzeld. De miért nem... De, te... de érted? Mert hol laksz? Miért nem a Pasaparkban laksz? De annyi helyen elrontottad, hogy gyakorlatilag erre már nem is szeretnék így kicsit Ja, De amikor arra gondolok, hogy én a Hol rontottam el. Igen, te órontottad, el. Hát a, Vagy rogán Cecíliával kellett ez volna. A dolog, hogy túl sokat olvastam, szerintem. Ahelyett, hogy pasapart lakó lettél volna. Azt mond... Valahogy én azt gondoltam, és mondom, te is, egyébként, Igen? Hogy, a, hogy a pénz az másodlagos, nem? Hogy a irodalom, a színház, a színház, a zene, az mind fontos, a kultúra az fontosabb a pénztnél. És sőt, Tök azt gondoltam, hogy mocskos, képzel. Hát, még ilyen is volt, ja. Ja, volt olyan időszakom, azt gondoltam, hogy a pénz az mocskos dolgok. És ebből nagyon nehéz kijönni. Hát, de ha a, a lakó vagy, ez akkor a fidesz, ki... Fidelit az van. Uh -huh. Pasa lakóként viszont könnyebb kijönnöd. Ez az érdekes, hogy nem minden de olyan mocskos. De a se könnyű már bekerülni, érted? Már nem. Már lezárultak. Tehát, a, a, a az én... Gyerekemnek jövőt akarok, akkor milyen iskolába kell járatni, és hol kell laknia? Szerintem ez a két legfontosabb kérdés. Ki a szomszédom, ö... és melyik iskolába jár? Hát. Ö... Várvos, város, város, majom. Most tenni tenni mi a menő? A Bosa parkra. Bocs, A franc tudja, hát nem tudom, szerintem a jó szakmát kéne tanulnia. Egy, e, hol, a kormánypárti írfegeztők hol tanulnak? Az ívhegesztőknek ugye az a szerencséjük, hogy rajtuk nem kérik számon, hogy kormányvárt el, mert fontos, hogy az ívhegesztés az egyben maradjon. Uh -huh. Tehát külügyminiszter, lehet úgy, hogy csak hülye vagy, de ívhegesztő meg nem. Nem, nem. mert akkor, akkor nem. Érted? Se a az anyag, akkor nem jó. Akkor Én tulajdonképpen jól van fölépítve on... az uralkodó osztályunk, hogy minél magasabb pontra jutunk, annál alacsonyabb az IQ tehát érted, hogy a Mészáros Lőrinc vagy a Matolcsi fönt van az, az bizonyos szempontból jó mert így az ívhegesztők érintetlenek maradnak hát, ha megfigyelted akkor például elég kevés ilyen pártagot próbáltak bejuttatni az ívhegesztők közé tényleg, a visszafelé a mozgás igen, nagyon kevés a szakmákon belül a politikus, nem? mert nagyon feltűnő lenne tehát azt mondod, egy jó marosnál kiszúrnál egy kdmp st Oh, hát gondol, de megérkezne valaki az asztalosok közé, és azt mondaná, hogy nekem a nagybántja a miniszterelnök, ezért engem ide benyomtak asztalosnak, és a kezébe adnak egy gyalut. Egy gyalut, fú. Hát, hát de, rögtön kiterül ott a rögtön, rögtön kiderül az De azt mondják, Aha. hogy figyelj, én 8 céljuk csak segget nyaltam, és akkor most a külügyminiszter lettem, hát nem beszélsz ő hát, Szerencsétlen. kínai örül, hogy valaki meglátogatja, Tolmás meg majd ilyekszik, hát ennyi. Uh -huh. Jó van, kis állatok? Kúhát, nagyon -ma, jó nevicze, imádják ezt az időt. De fűtesz nekik? Tehát most hol van a nyúl? A nyúl, hol van? Hát Berendeztünk egy szobát, egy nagy szobát, amikor juss meg a most egy tárologtatunk meg fűtünk, mi meg itt kinnak konyhában vagyunk. Aha. Főstök rá van egy Dino Budzati novella, amiben közli az a, a férfi a, a feleségével, hogy látott pár patkányt a pincébe mondta a feleség, hogy hát jó van és aztán az a novella vége, hogy egy nagy lábosba főznek a patkányokra ezt azért nem csak jó feleség, szóval én abszolút támogatom az ilyesmit Já, a patkány az nincsen, pedig lehetne egyébként de Budapest még, még mindig tartja magát, de mi tudom én, ilyen, ilyen madarakat azaz, így megetetjük, ha erre járnak szóval a lelkileg abszolút azonosulni tudok ezzel a dinobudati novellal nem? mentsük meg a migránsokat és az állatokat, ezt bátra mondhatjuk. Már inkább hozzá. a tatár most, ha mondod. Tatárpuszta? Az, amit fe... most így át tudok érezni. A felé haladunk, nekem is az az érzésem. Aha. Uh -huh. Jó, van, ilyen vidám véggel fejezzük be. Puszika jó, hát, akartam mondani, hogy énekeljünk el mondod. valamit, de még nem. Jó, jó, jó. Énekelj? Figyelj! Kézzed? Akkor mesél, elmesélem. Olyan szomorú volt, mert a, a, a magyarok korábban énekeltek, biztos tudod, hogy régen voltak magyarok, akik énekeltek. A fehérvári kuszárokat persze. És a, volt Szerbiában a, a, a Mikulás, ott voltam, ez ilyen vegyes csoport, magyarok és szerbek, és a szerbek állandóan énekelnek, a tököm tele van velük, és akkor mondták, hogy akkor most énekelnek a magyarok is, és kézzel nem énekelt senki. Ott volt uh -huh. a Bence, és tavaly a Bence énekelt egyedül, most kézzed, olyan, annyira elszígyeltem magam, hogy elkezdtem egyedül énekelni ott kézzel szabadkán a falnál állva mire Értem. azt mondta a Mikulás hogy na, volt egy nagy legény, aki énekelt csak Figyel, mondom, hogy le legem. Figyelj, figyelj, a magyarok nem kodály módszer, már nem is énekelnek a magyarok csak a Minden esetre én köszönöm, hogy megmentetted a becsület megmentettem, pedig érted, nem érdemlik meg na, hát akkor is jól esik, köszönöm jó, köszönöm, hogy megköszönted a Szává. Jack, som já imont bőn a drág. Fejemnek a kalapos ember. Jó, volt egy holand bőrön találja, de talál, talál, talál, minden öröm talál, Star, volt egy holand bőrön talál, adat talál, Bennem minden öröm, önta önta, önta, önta, önta. Sztár, Jenny vagyok, Jézus. nem minden helyeken, ettelen, telen, telen, telen, vagyok, telen, telen, telen, nem telen, telen, telen, buszmás nem is vezet Csak az élvezet, ez nem a spanyol a viac, sem a mesiás A vidám zene elhalkul, hogy még vidámabb híreket halljunk. Brian Pétertől, szervusz! Szép jó estét! Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a műsorvezetőt. Már-már azt hittem, hogy legalább nagyon szép volt ez a zenet, hogy azzal fogad, hogy szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. Az a gyönyörű operett euh, dal, ami éveken keresztül, talán még mai napig is, azoknak a kedvenc dal, akiket elszakítottak Magyarországtól. Sokan elfelejtik, hogy ezt a dalt két olyan magyar zsidó írta, akiknek az életét a koncentrációs táborokban oltották ki, és valahogy ma ezt lenne nagyon nagy hangulatom hallani, hisz eszénekelték ott is azok a zsidók, akik elmentek egészen odáig, hogy a gyűlöletbe, a sötétségbe fényt vigyenek, hogy meggyújtsák annak a nyolcadik gyertját. Tulajdonképpen emlékezve azokra, akik ma nem lehetnek közöttünk, valahol azon a téren, ahol valamikor majd homanbálint szobra fog díszelegni ennyit a belpolitikáról. Eh, alig eh, pár terce, vagy egy órája véget ért a kormánypárt kongresszusa, amit egy sajtótájékoztató kérdést tettem föl, és a Miniszterelnök hivatalt vezető miniszter kijavította, hogy nem találkozója, nem kongresszus. Nem tudom miért, én nem találtam túl piscinek azt a szót, hogy kongresszus, de így kell helyesen mondani. Szóval a véget ért mindenki megnyugodhat, a kormánypártnak van e, vezető pártelnöke, egységben a hatalom, minden a legnagyobb rendben van. De az kicsit nincs rendben, hogy kicsit hűvös volt ma, az viszont nagyon rendben van, hogy az Erkel színházal, amiről oly sokat szeretnék beszélni, hozták és ami a leggyönyörűbb csak önökért, senki más kedvéért elmentem tegnap egy három-egy felboznásos Pucsinnak a tripciponját megnézni, hát én azt mondom önöknek hogy erről lemaradni nem lehet ez valami olyan szenzációs, három nagyon könnyű, nagyon vig jól érzi magát az embert is van nekik voltak idők, amikor ezt nem szerették az opera irodalomba, de mégis győzött és rajta menjenek el az, hogy napjainkban mi történik a külpolitikába, és akkor közbe dúdolja mindenki magába a szép vagy gyönyörű vagy Magyarországot, mert mi szép nekünk, hisz nálunk nem a szélső jobb tör hatalomra, mint ezekben a percekben Párizsban, ha este 8 óráig adhatják le a szavazokat, ha önök között van még valaki, aki oda tud rohanni és le tudja a szavazatát adni, akkor rajta, hogy mégsem lepen győzön, de úgy tűnik, hogy nem fog győzni, de kimagasló eredményeket fog elérni és már is elnézésüket kell, hogy keres, egy hív. másik telefon megszólalt és már el is némítottuk Hello? a francia jobboldal hívott szerintem, hogy miért nem bízol ah, bennük igen, a francia jobboldal hívott, hogy én miért nem viszek abba hogy nekik győzni kell ez nem a jobboldal, a francia szélső jobboldal jobb nem összekeveren jo, jo, jo. aztán ugye mindenki tudja, hogy a migrás ügyek azok vannak én bízom benne, hogy ez nem kerül a kancellár asszonynak a fejébe, de az is lehet, hogy sajnos ez történik vele. Minden esetre nem tudom, hogy sikerült-e már a mai eseményeknek után néznük, hogy tegnap mi történt Lipcsébe. Lipcsét egy a szélső baloldal ellentüntetett a szélső jobb oldalnak, és egy maroknyi szélső jobboldal válaszul földgyújtották szinte az egész várost. Kukákat. Végül nagyon sajnálta a lipcsei rendőrfőnök, de kénytelen volt a paprikagázt és az izveli gyártmányú vízárjukat bevezetni. Ezzel tudták csak szétverni a tüntető szélső baloldalt, aki ellentüntetésbe kezdett a szélső jobboldal ellen, aki ugye nem szeretné a migránsokat ott látni, de hát ha már fejetlenség, akkor meg rancsizmusat, végén mindig azt mondod, és ebben egyetértek, hogy adjunk mindent a gyerekeinknek. Igen, én ezt már megpróbáltam, na persze azért magamnak is adtam, féletével a díj, tehát nagyon finom sütiket zaváltam, nagyon finom csokoládéra is szertettem, kiváló minőségű csokoládék meggyártanak napjainkban, kézműves munkákat, olyan ízek, hogy fenségetek Ögyetértek. az ember szinte. és ettem finom csokikat, és boldognak éreztem magam, kell a boldogsághoz a csoki, egyetértek veled, köszönöm szépen, és jövő értem, majd akkor... És időközben sikerült megtalálni a Zeletárval a szép, vagy gyönyörű, vagy Magyarország? Ha azt gondolod, hogy olyan gyors vagyok, mint egy nikkelből hat évet, én egy ilyen már lassúbb, 57 éves vagyok, én már nem tudok így az, az, az memóriába ugrálni. Hát eget. akkor... akkor Elénekelheted, és, ha és hogyha nem sikerül, akkor én azt Magyarország, és együtt énekelhetik velem. Köszönöm, hogy veleg voltak, széphetett mindenkinek, és készüljenek azok, akiknek ma vége van a hanuka a ránkövetkező ünnepekre, és ünnepeljük együtt a békés, boldog polgári új eszendőt, illetve készüljünk rá, Közötte még van karácsony, és legyünk önmagunknak, és minden szereplőnek sok-sok ajándékot, és próbáljuk meg magunkat jól érezni. Amen, és ciao. Drága maszkuránk, drága maszkuránk, adjunk be egy kis maszkurát. Vajon hol? Oh, itt van, itt van, itt van, itt van. Berúgtam a szerelemtől, megvakultam a szemedtől, adta kezed, kérem. Nyitottam a szívemet Beengedném a szerelmet Tanítsom szeretni Józom leszek Hogyha eljön, úgy berugok a szerelemtől Virágillat Ringat Hol van az a templom, ahol szerelemét imádkozol Nem hiszek én abba. Szerelmes lett egy magába Szemeit csillogásában Napfényre emlékszem Hagyjátok, hogy én szeressem, szép tekintetét keressem, Jaj, ne szaladjon előlem. Kopogjon most a cipő, csókoljon meg az a nő, legyen ő és szerető. Ö, ne szakítsa meg a papa, a hála mi sétvasárla, a nótával zavarlak. de. de. Azt a mezőt, ami csak kék rózsákot Jaj lesz a egyen Ma látom meg azt a kezet, ami a szívéhez vezet nyújtja a felénkére Egy maringatom, ki a lelkem Egy nautával elfelejtem, kifújom magamból Ma itatom, meg a torkom, nem solyog azon a ponton Csak a szememben részem Szerelmes lettem én magába, szemeit nap Annapférdői emlékszem. Hagyjátok, hogy én szeressem, szép tekintetét keresem, Ne szaladjon előlem. De popogjon most a cipőt, Csókoljon meg az a műlő nő, műlő, Legyen ő és Ne szakítson meg a papa, Állam is jót a szállam, Jaj, de topogjon most a cipő Csókoljon meg az a nő Legyen ő összedett Ne szakítsam meg a papa állami jó passzállam a halótában Szerbusz, Robi, regős Robi, szerbusz. Hát, szerbusztok, köszöntöm a hallgató, szia, Baki. Szerbusz, kérlek, Két sűrgős dolgot el kell mesélni tegnap, ugyan nem láttam a Fladi újpens meccset, de igen, igen. az intelligens szulkolók vándorlását a Fladi pályától egészen Aha. hazáig azt, igen. E, sajnos olyan szerencsétlen időpontban jártam éppen a Fladi pályánál, amikor lett a meccsnek, és hát eléggé kiábrándolt szurkolókat láttam, úgy látom, hogy többségében a pladi szurkolók Sziasztok. próbálták a helyi intelligencia negatív határait súrolni, és nyilván tisztelt a kivételnek. Az is furcsa dolog nekem, hogy annyi rendőr volt, hogy egymásba élt hogy is mondjam, a kisújjuk. Tehát gyakorlatilag így a, a népliget, tört, sok száz mételei autók álltak végig trénázva, és szerintem több ezer rendőr volt ki Vezényelve. Mert ma, nagy, a hiszem, nagy a szorzó, nagy a szorzó, nagy a szorzó, tehát egy fr Fradi Ultrár a nyolc rendőr a szorzója. Na most, igen, na most tudom azt, hogy, hogy mindenkinek kell, és valahol ezzel egyet is értek, bár a stadionépítések töm nem, hiszen most tudtuk meg, hogy egy több mint 5 milliárdba kerül, a több mint 5 milliárddal többbe kerül a szombathelyi haladáspálya új, vagy felépítése, tervezetnél. Erre senki soha nem fog rájönni, hogy valami, ami 3 milliárd forintba kerül, miért kerül 8,6 milliárd forintba, ami 3 mert. milliárdba kerül az első tervezésnél. Mert szerintem 10-20%-kal maximum a nem várt kiadások rágulhatnak, de nem lehet kézésfélszer annyi, mint az előre Dehogy nem. Dolog, Mert ha én csinálnék ilyet, akkor engem kirúgnának, hogy az a dolghatóság rám kévené a ellenőrés, hogy valamiért mérkőzetek, háromszor annyit, mint kerül, de hagyjuk, nem, ezt akartam mondani. Rende van, a mi nagyvezérünk szereti a Focit, és ez az ország, ugye már végén is elmondta, hogy kenyéret és a népnek, akkor csönd lesz, bár szerintem, hogyha lassan csak kenyér lenne, már annak is nem, annak is. sokan, vannak ebben 4 millióan ebből az országban, de azt képzeld el, hogy 25 percig álltunk a pálya mellett. néztük, ahogy a sorok között, az autók között több ezer ember hagyja el a pályát. A rendőrök a hogy a járdán sorfalat álltak volna, hogy van zebra, meg van aluljáró, meg metró, meg ilyesmi, hogy ott hagyják el a helyet, szinte a kocsik előtt állták el a sort hoztában. Közben lehetett haladni petárdák hangját, illetve ilyen, ilyen oszlatáshoz használt különböző ilyen rendőrségi fegyvereket. Szerintem könyvgász minimum. Így pattogtak folyamatosan a dolgok, olyan volt, mint egy kisebb fajta szák, vagy rohan, vagy nem tudom, uh -huh. tehát, mint mondjuk, hogy ha, ha összefogtak volna a magyarok, és mondjuk föllázadtak volna valami ellen egy kis 56-ot éltünk át itt a és 25 perc között az autókat annyira nem tisztelték az, az úton gyalogló eh, hiperintelligens fradiadanyongók, vagy, vagy futballanyongók, hogy így neki menten a tükröknek, én behajtottam a sajátomat, mert a szomszéd útultak a tükrét, az konkrétan így retült, lehetett látni, hogy egy ilyen tíz métertetül, mert még direkt van, aki vele is rugott, miután a vállával leverte. Na most uh, kérdeném, Lányz. hogyha ott van ezer, és teket vagyunk a, a, a fotszball uh, stadionokba belépült, ugyan regisztrálni kell, meg új legyomat, meg itt a Wintermanter Zsolt, újtás polgármestere írta, hogy egyszerűen tört, ahol a beléztetés, mert népszer ö, motoszták meg. Szerintem az egyik még élvezte is, ezt írt a, a új testi polgármesterrel a Facebook oldalára, aki egyébként fideszes. Ez álló jegyeztem meg, mert hogy, hogy én azt gondolom, hogy van ilyen is, meg olyan is. Az embereket nem úgy kell megkülönböztetni, hogy ilyen beállítottságú, vagy olyan, hanem van normális, vagy nem normális. És azt gondolom, hogy hát nyilván fideszesek között is van normális, csak nagyon-nagyon körül kell nézni, hogy nincs egy ember, aki azt mondja, hogy ezt nem lehet csinálni, hogy egy futballmecs miatt mondjuk 10 km sor alakuljon ki az M3-as autót, vagy az M5-es autópályán. De lehet csinálni. Hogy így átsigáljon a sor. Hogy, hogy az embereket védik, de inkább az autósokat nem. Akkor hát... le, akkor tegyenek ki a táblákat, hogy ezekre az utakra ne lehessen behajtani. Vagy a, a rendőrök magukat váska. védik. Bocsáss meg, te félreérted, én én, mint én... volt béközepes, mondom neked, hogy magukat védik alapvetően, nem, nem téged, te butus. Hát ez, oké, ezt értem, csak akkor miért az én pénzemből csinálják? Ja. Hát az, aki megveszi 1-2.000-3.000 ja. a jegyet, az nem tudja megfizetni azt a fajta rendőri jelenlétet, amit ott helyszert tapasztaltam. Az felháborító, hogy az embereket nem védik, és azért voltak, hogy gyerekek... E annyira durva volt a helyzet, hogy, hogy, hogy zokogtak, tehát így kiszállt az autóból, hogy zokogtak az előttünk lévő autósok, akinek egyébként a tükrét levették. De legyünk őszinték, hogyha ha, ha, e, hogy is mondjam, hogyha ha az ember elmegy a futballmeccsal, az két esélyes, vagy három, tehát lehet döntetlen, nyernek, vagy veszítenek. Én jártam nagyon régi Angliába, és egy Manchester United-Manchester meccsen voltam, ahol egyébként nulla-nulla lett az állás, mindenki nagyon kiáblándult volt, de kívülnek nem volt az, az autósok között az emberek, tömött sorba mentek jobbra-balra az erdákon, rendőrök irányították a forgalmat, rengeteg búszák, de lehetett haladni. De ők nem gyűlölik egymást az angolok? Hát azért az angol futball huligánokról is... Igen, az de az, az angol közönség nem gyűlöli egymást, mi nálunk meg a fontos hogy például egy Újpest-Dóza meccsen gyűlöljük egymást már régóta. Jó, én ebben nem akarok igazából igazságot tenni, én azt gondolom, hogy ha már szeretjük a focit, akkor oktatnunk kéne a, a, a kultúrát viselkedést is. egy stadionban mondjuk a járlétet. Én nem mondom, hogy az embernek a hív nem viszi el, amikor djukkol, de hát van valahol egy, egy egészséges határ, és azt gondolom, hogy az épp olyan felelősség, mint felépítenek a rengeteg stadiont, ugye most a 25 ezer félre stadionban összesen volt a 2001 ben Tehát baromi jó, hogy nagy stadionokat építünk, csak egyszerűen szellemváros lesz. Arról nem lesz, hogy nem tudom, hogy ki fogja tudni irányítani, de majd erre biztos vannak olyan tanácsadók, akik egyébként majd különböző klubokban szórakoznak. Még egy dolog. Most, hogy jön a karácsony, megint ő, műsorra fogják űzni a reszkeset, ebben meg rengeteg a régi filmet, amit minden évben meg nézni, ugye ez a Buzz Spencer Terence páros a Dennis a komisziós társai, a Smaragdománca stb. És most, hogy jön ki a Szárva új része, megnéztem az előző hármat, és tudod, miért jött, nem bár? Na, mire? Hogy is valaha jó volt. Tehát Persze. Anakin Skywalker-ként, egy jó érzés, igazság, lovagjaként kezdte az életét, és azt nagyon csúnyán fejezte be. Orbán Viktor is hogy... valaha jó volt nem emlékszem. Hát én ezt ezt, ezt, ezt, ezt nem mondtam, mi mondtam. Nem én mondtam. Én egyébként a 90-es években rajongtam Orbán Viktorért, azért látom. az arrogáns uh, uh, lovagjaként, azt meg mondani a parlament ellenzéki képviselőként, hogy szeressük le, a kormány hazudott. Erre Tolgyán József azt mondta, hogy kérjen bocsátot, miért jó között, hogy nem kér bocsátot, mert ez így van. Most az a baj, hogy Magyarországon mindenki, Orbán Viktor, mint 90-es években volt, mert a mostani Orbán Viktor mindenki tart, lettek tiszteli, becsüli vagy utája, de nincs egy ember, aki felállna a parlamentbe és azt mondaná, hogy rendben van, hogy mi Európai Uniós fizetést akarunk magunknak, de mi azért ülünk itt a parlamentbe, az állam, az adófizetők pénzén megfizetve, hogy ők is Európai Uniós pénzt keressenek, és nincs egy olyan ember, aki azt mondaná, hogy elnézést kér, a kormány hazudott, 5 éve hazudik, nézzük meg, mit mondott 2006-ban, 2007-ben, azok az emberekről beszélek, akik most a kormány ö, vörös fűszkártyán ülnek, és nem csak a ami miniszterelnökünkről beszélek, hanem a külügyminiszterről, az áfa csökkentésről, stb. Mert ők voltak az elsők, akik felemelték. Jön a karácsony, szeretünk kire egymást, amikor látom azt, hogy vasárnap ott áll egy bácsi, kb. 80 évesen, egy mini ABT előtt, és azt számolja, hogy van-e 150 hogy egy kenyére, akkor nekem baromi rossz érzésem van. Azt tudom és mondani -e? neked, Robi, hogy osztogasd te is a mannát a szegényeknek, ez az egyetlen megoldás karácsonykor. Én hogy is ezt csinálom. a hogy ez Nem csak karácsonykor lesz így, hanem ez januárban, a februárban is hát így lesz, és hideg lesz, és az de ebben is lesznek, és látom azt, hogy, hogy nagyon sokan nem azért mennek el egy bevásárló központba, hogy vegyenek valamit, hiszen nincsen pénzük, hanem melegednek. Oda mennek reggel, és estig ott maradnak, hogy addig sem kell fázni, addig sem kell fűzteni. El kellene gondolkozni ebben az országban azon, hogy valamit nem csinálunk jól, és nem a bűnbakokat kellene keresni ennyi év után is, mert az egymásra mutogatás Magyarországon már nemzeti sport lett, hanem kell gondolkozni azon, hogy miért is ülnek az emberek a parlamentbe, és hogy igen, ha meg az emberek nincsen megelégedve azzal, ami a parlamentben történik, akkor nem kell fegyvert adni. ha van egy olyan dolog, amit négy évente mindenki megtel, hogy x el, ahová gondolja, hogy jó. Ha úgy gondolja, hogy sehová nem jó, annak is van egy plénuma. De nem lehet elbonatkozhatni el, el, el, attól, hogy igenis, el, az, hogy kikülnek ma a parlamentben ez a mi felelősségünk vagy felelőtlenségünk volt a felelőtlenség szónál hagyjuk, hagyjuk abban, mert nekem az jobban tetszik köszönöm, hogy velünk volt el és mi karácsonyig úgyis találkozunk szép hetet mindenkinek Ciao ciao ciao. ez volt a bakács lista aminek ismétlése kedden 11 és 1 óra között lehetséges, ha valaki annyira mazó, akkor ismételhet nem tudok más mondani, amit mindig is hogy mit tehettek-e hátralévő hátra időben, hát az imádkozás fontosnak tartom, mert lelkileg ki kell húzni magunkat a csávából ha könyvet olvastok az fejleszti a képzeleteteket és a fantáziátokat és szeretkezzetek mert még mindig ez a legszebb emberi cselekvés a ha, ha, ha, nem ez a legszebb emberi cselekvés az isten áldjon meg titeket Vad elcsuklik és keserű sírás folytogat. Semmi varázsolt alkonyat, lesz mindig egy lemez majd, ami rossz napjaiban erőt ad. Ha megtalálod azt a nőt, kacagva is merd megöd, figyelj a más és majd mindig örömmel melülel, én csak szerelmesen kell, leszek nektek én a boldogság nem hajlik minden ágó lesz, musika a, a kedvedez, rádió magnó szerelem jelmezesz. Tenger leszek, hajó leszek, kopottan is szeressetek ne hagyja el a jó kedvedet, ez a nevez. A sétálsz ablakom alatt egy ismerős, de a szíved ragad, az tudója, kérlek így szeres. Egy korongom minden óta legyen szíved vidítója, de közül a legjobb lemez. Lelkem egyba kell itt napokon örömöt tekerni, kapcsolatunk lánca ez a dal. Egy korongom minden óta legyen szíved vigadója, az összes közül a legjobb lemez. Nem hajlik minden ágról lesz, jó, musika kedvezesz. Ha jó leszek, is szeressetek Ne hagyja el a jó kedvedet, ez a lemez